Svičer, čist kratko, pač uh, bom predstavil zdaj na začetko Tomaža, pa pa pač njemu podal besedo. Uh, hvala lepa, da ste se pač danes deležili tega predavanja. Uh, nekako zaznamuje zaključek uh, tako imenovanjega tedna filozofije, kot smo ga, kot smo se ga nekako zamislili, tu v za razliko, pač od druge, ki so praznovali samo dan filozofije, <laughs> mi, smo bol, uh, mi smo bolj ambiciozni, kot se tega teče. Uh, nekako je se upadlo, da smo ta teden posvetili vprašanju odgovornost in, te, in te, inteligence uh, in uh, popolnoma nedogovorjeno nekako je pač prišlo do tega da smo kot sredno prednite neke vrste v sredo organizirali filozofski večer to temo, se prav odgovornost inteligencijo. Uh, Tomaš pa se pač še s tedna, za predavanje na temo uh, še nekoliko bolj obširno, ali še nekoliko roko odgovornost humanistike. Uh, seveda, ob tudi doložnosti se mu zato zahvaljujem, seveda, kar se svet pozdravljam, po, mislim, da prvo javno predajanje je Maribora v samote. Ne, prvo. Prvo javno predajanje, zkratka, bolj te, uh, pač, uh, koliko bi zanesljenjev pri ocenji, čeprav verjetno to ne bo potrebno. Uh, ne Tomaža predstavim, Tomaž je mariborčan, uh, saj blizu Maribora. Dupličan. Dupličan, sicer, uh, uh, Diploma, oziroma šolo je načal tukaj v Mariboru, mislim, da klasična gimnazija. Diplomiral je iz uh, Wittgensteina na oddelku za filozofijo Ljubljanske fakultete za pač filozofijo. Uh, trenutno pa dela na uh, kopovske univerzi, se pravi na oddelku za humanistiko uh, mm -hmm. in sicer kot asistent, raziskovalni asistent. Ob tem se pravi objavilo ogromno uh, v, strokovnih, uh, v strokovnih časopisih, uh, Tudi na naši strani ga pogosto najdete sklika v jezofirni, tudi en net, uh, eden bolj aktivnih, vsaj, koliko pozna, so da mladi filozofov in definitivno se veselim. Uh, Tvoja današnja prilika je skratka in ti pač predam besedo tak, da kar razvalim. Ja, hvala lepo, Robi, in za to prelepo predstavitev, mogoče celo malinkost preveč pohvalno. Najprej bi se vam zahvalil vsem, ki ste prišli in posebej me misli, da je tukaj pač nekaj mojih prijateljev, ki so se odzvali temu vabilu. In seveda danes bom pač skušal povedati nekaj na temo odgovornosti humanistike, kakor pač jaz recimo zadevo vidim. Najprej bo seveda sledil nek zgodovinski prikaz, recimo temu neka interpretacija zgodovinskega razvoja filozofije in humanistike. Zdaj, prva stvar je ta, da seveda govorimo o humanistiki na splošno. Vemo, da pod humanistiko spada tudi, ne vem, zraven pač filozofije, ne, ker ja sem filozof, zato bom dal podarek na filozofijo, tudi zgodovino pisem, primelja, književnost in še druge pač sorodne znanosti. Medtem ko jaz seveda bom uporabljal besedo humanistiko, predvsem v tem bolj na filozofskem pomenu kar pa seveda ne pomeni, ne, da ne moramo nekega podobnega razvoja, ne, ki ga bom pokazati tukaj, ali pa neke podobne problematike, seveda zasedi pri vseh humanističnih disciplinah, se pravi pri vsem, kar, počtev, kar prištevamo pod humanistiko. Ne. In pravzaprav dan danes ima tudi to situacijo, ne, da se te meje med različnimi disciplinami, če so se včasih discipline med sabo zelo močno razkrojile, ne, razdelile se danes, pač na nek način znova združujejo. Ne? In se recimo zgodovine, ki veliko piše o pragmatizmu, recimo na popolnoma filozofskem nivoju. ali pa ima se, recimo filozofe, Richard Rorty, ali pa ne vem, tudi Heidegger, ki imajo ogrom vpliv na književnost. Se pravi, te stvari se povezujejo. To je prva stvar. Ne? Ampak kot rečeno, humanistika danes pri meni, pomeni na nek način filozofijo. Začnem pač z eno tezo, recimo z enim ovažanjem. da je v humanistiki ne, njeni nalogi z neke zgodovinske perspektive ali pa z neke tradicionalne perspektive, z nečina pač, se jo tradicionalno dojemali, spodletelo. Se pravi, humanistiki je spodletelo. To pravi nek spole, ne. Kaj bi zdaj to pomeni? Se rekel v nekem tradicionalnem smislu. Ne. Tradicionalni smisel. Je to pomeni, da je nek tradicionalni smisel, humanistike bil iskanje smisla. Ne? Se pravi nekaj iskanje nekega smisla človekovega bivanja. Ne? To pomeni najti nek smisel, s ne, katerim bodo pač Boli ali manj, vsi ljudje, se pravi nek univerzalni smisel, s katerim bodo vsi ljudje potešeni, pomirjeni ne? in bo njihovo življenje na nek način osmišljeno, osnovano in celo utemeljeno. Seveda trditev je, ne? na nek način to lahko tudi sami verjetno opazite ali pa še bolje začutite. Ne? Do tega smisla se pač seveda človeštvo kaj ni dokopalo. Ne? Se pravi, nismo dosegli tega nekega absolutnega smisla. Ne? To se je v zgodovini filozofije, seveda, kazalo na različne načine. Ne? Najprej, na kakšen način se kaže težnja po iskanju tega smisla. Ne? Recimo tem, da se je filozofija močno uvezala z merom z teologijo, recimo, ne? pa z nekim prizadevanjem po čem, po iskanju nekega ultimativnega garanta. Ne? Se pravi, filozofija je pogosto. Če pogledate Tomaža Akvinskega, kvink vevijas. Pet poti, pet dokazov, zakaj je za obstoj bivanja Božega. Se pravi, dajmo racionalno, ne? dajmo utemeljit nekega Boga. Ne? Se pravi, nek, nek smisel lahko rečemo. Ne? Neko, nek sicer racionalno doka, dokazan temelj človekovega eh, smiselnega bivanja. Ne? Kaj je bil rezultat teh poskusov? Ja, neko nestrinjanje. Ne? Podavadil, bolo tako, da zmerom, ko je nek filozof prišel na dan s dokazam, ali pa teolog recimo obivanje bivanju se je pojavil en kup ugovorov, pač na, na, na tak traktat, ki je zagovarjal ne, bože bivanje. Ne, neko nestrinjanje, se pravi, konsenzel ni bilo. Ne, nismo dosegli tega objektivnega, univerzalnega, obče veljavnega dokaza, ki bi potrjeval nek smisel, nekaj, na kar se lahko v življenju naslonimo. Ne. Kasneje, ne, Z nastankom novega veka se interes filozofije mogoče malce spremeni. Ne? Zdaj ne gre več toliko za utemeljevanje, recimo božega bivanja, ne? pač pa zakaj z Descartom? Ne? Je za iskanje neke arhimedovske točke gotovosti. Ne? Se pravi iskanje nekega fundamentum in konkuzum. Se pravi nekega trdnega neomajnega temelja, ne? na katerega, če že pač ne moramo nasloniti celotnega smisla človekovega bivanja, ne? pač lahko naslonimo iz znanosti, ne. se pravi iskanje neke gotove, trdne točke, ne, ki bo utemeljitev za celotno človekovo vednost, za neko celotno človekovo spoznanje. Se pravi, to prizadevanje po ne, iskanju nekega smisla se na nek način z razvojem malce sekularizira. To pomeni, zdaj iščemo neko gotovost za znanost, ne. znanost skušamo utemeljiti ne. na nek način. Ki bi bil zopet univerzalni in občeveljan. Seveda, ne, rezultat tega naprezanja je podoben, kot je bil pač rezultat iskanja bivanja božjega. Ne. Seveda, nekako ne uspe. In še to je recimo zanimivo pri tej povezavi iskanja nekega znanstvenega temelja, pa iskanje božjega temelja. Pri Dekartovi ste pravzaprav eminentni primer združitve obojega, ne. ker pač po eni strani iščemo bogane. Da zato, da bomo lahko pa zagotovili, zagotovili hkrati ta nek trdn temelj spoznanja. Ne. Skratka, tem naprezanjem nekako ne uspe na koncu. Ne. Je neko nestrinjanje. Ne, ne najdemo te gotovosti. Ne. Niti v teologiji, recimo, niti v sekularizirani znanosti. Ne. Se pravi, nek spodletje na del. Ne. In, seveda, kaj iz tega sledi? Ne. Iz tega pač gotovo sledi neko razočaranje. Ne? Se pravi, razočarani smo na tem, da nismo uspeli najti tega temelja. Oziroma še več, ne, ne samo, da smo razočarani na tem. Ker vseeno, pazite, to ne gre za neko stvar, ki je bila recimo razočarani smo zato, ker nismo dobili avta, ali pa pač razočarani smo zato, ker nismo uspeli uh, odkriti, ne vem, poti v Indijo ali pa kaj takega po morju, ne? ampak smo na mesto tega nekaj drugega našli kaj takega, ne? Se pravi, ne gre za to neko parcialno stvar, ki je nismo odkrili, da bi zato bili samo razočarani. Ne? Gre pa za to, da samega temelja nismo odkrili. Ne? Se pravi, da smo nekje brez temelja obstali. Ne? Se, se pravi, recimo Heidegger bi rekel, da naredimo ta premik ne iz nekega ontičnega ne v ontološko sfero. Ne? Se pravi, ne da nismo našli neke stvari, ampak samega smiselja, smisla, samega temelja vseh stvari nam doslej pač ni uspelo najti. Ne? In kaj sledi ne, iz tega razočaranja? Seveda to, da ima to razočaranje samo sabo prinese neko tesnovo. Ne? Se pravi, nek angst recimo. Ne? Te stvari, mislim, ta občutja so se začela najbolj širiti uh, tam, ne, konec 18., predvsem pa v 19. stoletju. Ne. Se pravi, v 19. stoletju pač neka rečemo zdaj temu, zahodna kultura, to je pač naš evropsko ameriški intelektualni prostor, pride v to fazo, ne, ko so pač ljudje masavno razočarani nad uh, svetom, recimo. Ne. Masavno so soočeni s to brez In, ne, kaj se potem zgodi v filozofiji, ja na dan pridejo nekaj takega, kot recimo Šopenhavreva pesimistična filozofija. Ne. Potem ima ste Kierkegaard, pojem tesnove. Ne. Filozofi se začne ukvarjati skratka za to neko bivansko stisko, ne. neka kondicijo humana, ne. neko stanje človeštva, ki je pač tesnobno. In recimo kot zanimivost, ne, ko je Heidegger, ne. Reflektiral te posamezne stadije, bomo rekli, človekov zahodne zgodovine, hajde, pač to univerzalizira pa pravi, da je to usoda biti, kar je seveda sporno, ker vprašanje druge kulture danes med kulturni filozofi pač opozarjajo, da to je, vendar le gre za neko specifično situacijo Evrope, o kateri danes govorimo. Ne. Se je res, da je svet globaliziran, ne, da je pač stiska lahko danes širša, ne, ampak v vseh kulturah se to ni na enak način Pa vendale, no, Vrnimo se zdaj k temu občutju tesnobe in k Heidegrovemu pojmo tega befindung, ne se pravi nekega počutja. Kaj zdaj hočem povedati? Je to, ne, da po Heideggeru ne, se zmerom pač k neki intelektualni dejavnosti človeka, k nekemu razmišljanju človeka pripoji neko temeljno občutje. Ne. Se pravi, zmerom, kadar se vi na nek način ukvarjate za stvarmi, kadar jih proučujete, kadar živite, ste vjeti v neko temeljno počutje. Ne? In za Heidegger je recimo to temeljno počutje pri Grkih bilo kaj? Neko začudenje nad stvarmi. Ne? Se pravi, v samem rojstvu filozofije je še to začudenje, ne? nek interes, zanimivost, recimo, ki žene filozofijo naprej. Kasneje, pravi Heidegger, ne? z srednjim vekom in potem predvsem z novo veško filozofijo, zopet za Dekartom in zopet ravno za temi dokazi, poskusje dokazov za obstoj bivanja Boga, se to temeljno počutje spremeni v nek dvom. Ne? Se pravi v nek dvom. začnemo dvomiti. Ja. Kako je zdaj s tem smislem? Mogoče ga ne bomo našli. Dajmo se potruditi, Pa pač skušamo z neko racionalno argumentacijo, dajmo se na nek način pribiti do tega smisa. Ne? Ampak že se javlja ta dvom. Ne? Mogoče pač... Tega smisla ne posedujemo več, ne, nekaj nam je všel. Ne. Moramo se do njega sami dokupati. In kasneje, ne, seveda za začetnim začudenjem za vmesno stopnjo dvoma, pride na koncu neko počutje te snove. Ne. In zdaj smo zopet pač v tem 19. Devet, stoletju, kjer nam nastopi to očutje te snove. Ne ki ga pač na nek način reprezentira Schopenhauerja filozofija, skoncentrirala na pesimizem in sam Kierkegaard z tem svojim delom pojem tesnove. Nekateri govorijo, da smo danes v stanju pa naveličenosti in dolgčasa. Se pravi, danes se niti več ne počutimo tesnobno zaradi tega desa, ne? ampak smo že tak siti vsega, ne? da smo še sam naveličani, in nam je še sam dolgčas kar se kaže v nekem uh, fanatičnem potrošništvu, recimo, nekem nekem popolni brezsmiselnosti, ne, samo čakanju, da mine, ne, čakanju tega, da pač stor igre sem mimo, Dobro, ne, se pravi nek, neka tesnoba nastopi, ne, In pač marsik, kdo bi se strinjal, da to samo tesnoba najbolj seveda artikulira, kdo je pridrik za svojim se svojim pojemom pač, inihilizma. Niče kot tisti, ki pač izjavi tudi kaj, ne? to usodnostno misel, da je Bog mrtel, ne? se pravi nekaj smrt Boga. Neka smrt Boga, ne? sredo niče eneva ideja, ki pa je pravzaprav najavil že Hegel. Ampak Ničej potem to artikulira z svojo idejo nihilizma, ker pravi, da je pač nihilizem to, da tudi tradicionalne vrednote propadejo. Se pravi, zdaj smo v neki nekaj popolnim v neki kaotičnosti, recimo. Ne? Tega smisla nam ne uspe najti. In recimo, da zdaj tukaj potegnemo eno črtov, pravi, to je neko sanje, Do katerega se, moramo reči, da to zelo neko, neko pozitivno odkrite, ampak do katerega pač pristane umanistika ne, na neki način, ne. potem spoljeto, ne, in te izgube smisla tradicionalnega pojmovanja. Seveda, naslednje vprašanje je zdaj to, ne, ne. kaj pa zdaj, ne? Kaj, kaj bomo naredili, kako, kako naprej? To je druga točna, kako naprej? Seveda, nekaj vprašaj je dodatno. Kaj naredimo zdaj? recimo, da obstavljene tri možnosti, no? tri možnosti, ki so tudi dejansko se odvile ali pa zgodile. Ne? Se pravi, prva izmed teh možnosti, kaj smo najobili zdaj, se pravi, z humanisti, ko recimo pa tudi sami sabo in nazadje, ne? je pač to, da gremo v nek, neko reakcionarnost. Ne? Pravi, neka reakcionarnost. Kaj mislim za to reakcionarnost? Reakcionalnost, skuša narediti kaj, skuša se pretvarjati, kot da se nič ni zgodilo, ne izgodilo. Skuša, skuša nekako nazaj spostaviti, jah pa se je ta Bog, recimo, smisel obstaja. Ne? Recimo Freud v tem spisu Prihodnost neke iluzije pravi, da potem pač spostavimo neko znanost, kakor da. Ne? Se pravi, kakor da, pač zdaj Bog še zmerom obstaja. Ne? Dajmo se pretvarjati, pač ni, recimo, ne vem, intelektualci, ki se s temi rečmi ukvarjamo, vemo, pač, kaj se je zgodilo, ne, neka smrt bogatega smisa ne moremo najti, ampak za ljudi in za vse je pa najboljše, ne, da pač ohranimo to neko pretvezo, ne, kakor da stvari obstajo. Seveda, taka kapot je zelo blizu čemu, nekemu fundamentalizmu. Ne. In recimo, lahko bi mogoče danes na ta način pač tudi analizirali neko, globalno družbeno politično stanje, ker vidimo, da se fundamentalizem na nek način vedno bolj spostavlja, kot kaj, ne, kot neka reakcija recimo na Ameriko, ne, ki je znači, ki pač je dojeta kot nek značilni prototip pač dovršitve Evrope, ne, se pravi nekega do dovršitvanih nihilizma, ne, in pristankov v te neke navedičanosti, neke potratnosti, ne, nekem, nekem brezcinnosti. Ne. Seveda tak, ne moremo iti naprej, to ni prava rešitev, dajmo se okleniti pač nekih tradicionalnih, starih virov. Ne. Čeprav smo videli, da tega ne moremo zagotoviti, pač na nek način se tega sam oklenemo. Ne. Seveda taka strategija je, najbolj še jasno, nevarno. Ne. Prvič seveda krni neko svobodo razmišljanje, ne, vrača se v neko stanje nazaj, In pač Hegel, recimo, bi rekel, da je tako stanje pač duh že zapustil. Ne. Spravi, to je neko neaktualno stanje in pa seveda nevarno stanje, ne, ker na nek način pač zanika vseeno to neko slobodo individua, bi rekli, na katero smo pa ravno navajeni iz tega, iz naše liberalistične perspektive, ne, katera je deloma, pa vendar je potrovala ravno tem odkritjem, ne, da ni tega nekega temelja, nekega smisla se pravi prvi odgovor, ne, kako naprej je z neko reakcionalnostjo, z nekim pretvarjanjem, koda, pač da ta fundamentalni smisel še obstaja, se izteče v neko zame, saj slabo rešitev recimo. Ne. Zdaj, druga rešitev ne, je neka pozitivistična recimo. Ne. To torej, je pač ta rešitev, po kateri rečemo, je nič nekaj, potem pa pač strani za ni pa stran z temi razmišljanjimi smisla. Vse tega pravzaprav ne potrebuje. Ne? Se pravi ni, tako bomo rekli, tako orpo pozitivizor. In tu je recimo ideja Obljuska-Komta, francoskega filozofa, ki je imel pač to idejo, da je v svoji zgodovini človeštvo prišlo iz kaj? Iz neke religiozne faze? Ne, preko metafizične faze v znanstveno fazo. Ne. Se pravi, zdaj imamo pa neko znanost, ne. humanistiko pač lahko vržemo na smetišče ne. in zdaj bo pač znanost poštlihtala probleme. Ne. Na čistak se pravi pozitivizem, ne samo nakopičili bomo neka dejstva, nek med sabo povezani in to je to. Se seveda prva Prva, prva problematična stvar pri takim pozitivističnem gledanju je ta, ne, da ravno samo predpostavlja nek tak ideal, ki obstaja, To so kot neka gola dejstva, do katerih se lahko ne. Potem pač sem, kaj naredi sem to, da znanost postavi na mesto teologije. Ne. In da se pokazati pač, da tako gledanje ne vzdrži. Tega jaz danes pač ne moram tukaj naredi, da bi te stvari prikazoval, ko potem bi pač porabo mogoče še eno tako predavanje. Ne? Ampak da se recimo z, z Wittgensteinom, recimo meni ljubim filozofom, bi se dalo pokazati, da je smisel vedno negotov, ne? Tu če imamo neko znanost, ne pač moramo to znanost ne smemo niker pojmovati kot neko fiksno, ki daje fiksne odgovore, fiksne rešitve, ampak zmerom jo pač treba primerjati z neko občo človek, človeško dejavnostjo. Kar pa ravno pomeni, ker je ta sama človekova dejavnost spremenljiva, da je tudi znanost kot taka lahko zelo variabilna. Ne? Se pravi, ni nekega temelja, na katerega bi se lahko oprli. Ne? Z drugimi besedami pač ta pozitivizem predpostavlja neko epistemološko predpostavko, se pravi spoznavno teoretsko predpostavko, ki je ta, da se vendar le lahko pribi, pribijemo do nekega gotovega vedenja. Tako gotovo vedenje pa pač ni mogoče zaradi nekih strukturnih razlogov, recimo. Ampak tega danes res težko v detajli to razlagamo. Lahko pa sem sem pač ta primer ne, iz znanosti same, ne, ker pač ugotovimo, če pogledamo stvari pobližene, da pač z se se nekaj se soočal z kontroverzami. Ne. To pomeni, nikakor niso dognali poslednjih resnic stvarnosti, ne, nekih poslednjih delčkov stvarnosti, ampak ravno tako obstajajo znanstveni tabori, ki se poslužujejo ravno filozofskih argumentov pri tem, ko skušajo utemeljiti svoje stališča. Primer, recimo, ki ga pač radi navajo, tukaj, je pač to, da ne obstaja neka uniformna teorija v fiziki. Recimo, ne? Se pravi, ali pa recimo tudi, če pogledate formalne znanosti kot matematiko, tudi matematike ne boste bo našli nikogar, ki bi vam lahko zagotovil, kaj je to število. Recimo, ne? Ali pa to, ali je matematika zavedljiva na logiko, ali ni, ne? To so vse pač neke nejasne kontroverze, do katerih se pač ni, do katerih rešitve se pač nismo dokopali. In znova da se pokazati, da ta nesposobnost, da bi našli rešitev, ne, ni stvar nesposobnosti nas, da se ne moramo dokopati do smisla, ampak pač narave sveta, ki je recimo prta, pač do tega smisla se iz strukturnih razlogov znova ne moramo dokopati. Se pravi, to, je, to je ena plat tega pozitivizma. Ne. Zdaj, druga plat tega pozitivizma bi pa rekel je pa na nek način ta kulturna ali pa družbena. Se pravi, še zmerom prevladuje to mnenje, ne, je humanistika je pa vseeno spodletelo. Ne. Torej, ne, vseeno smetišče z njo. Kaj bomo zdaj za humanistiko? Ne. Ničemor ne služi. Ne. Ali pa ne, Če je že humanistika, pa če pač morajo ti ljudje nekako preživeti, če nočemo, da bojo brezposelni, pač najboljo kot nek okras v družbi. Ne? Se pravi, ne? humanistika je za špas in kratki čas, recimo. Ne? Pravi, pač, ne vem, šli boste pač v gledališče, zakaj? Je zato, da bo pač malo da ne, boste zmerom pred televizijo sedeli pa boste pač tam neko igro pogledali, ne. Albo namesto, da boste pač brali brezplačni žurnal, boste mogoče prebrali kako poezijo ali kaj takvega. Se pravi to gledanje. Ne. Humanistika je pač nek, ne, neko sredstvo proti, proti dolgemu času. Ne. In spet smo tu pri tem temeljnem počutju dolgega časa. Ne. Se pravi neke dolgočasnosti. Ne. In humanistika je pač neko sredstvo za boj proti tej dolgočasnosti. Seveda, recimo, Ludvig Wittgenstein je, glede tega, rekel to, ne. Da ljudje, pač, berejo pesnike za zabavo. Ne, se pravi, za špas, ne. Da pa jim, seveda, se še sanja, ne. Da majo tudi pesniki kaj zapovedali. Ne, se pravi, da majo kaj pametnega vseeno zapovedali. Se pravi, to je ta, recimo, drugi odgovor na to, kaj zdaj je narediti za humanistiko. In, pač, bojim se in zaradi te bojazni pač imamo danes tudi to srečanje tukaj, da je to neko prevladujoče mnenje danes v družbi. Ne? Da je humanistika nek okrasek, se pravi nekaj, kar pač gojimo iz neke miloščine, ne? ali pa pač iz tega, da se mogoče lahko pohvalimo, da pa imamo tudi kakega filozofa v svoji sredi, čeprav ko gremo, filozof filozofija ni ravno nekaj, s čimer bi se danes lahko kdo pohvalil. Ne? Se velja kot nekaj žaljivka, recimo. Dobro, tretje stališče, ki je seveda po mojem mnenju pa pravo, tretje stelišče pa na nek način spodbuja k odgovornosti humanistike in je nekaj takega kot upravičenost humanistike. In celo ta upravičenost in odgovornost humanistike gre sta roko v roki, kar bom skušal pokazal. In torej se da ne vedno naprej poteka tretja opcija, ne pa četrta upravičenost. Humanistike, ali pač tudi filozofije, eksplicitno. Zakaj gre? Ne? Ja, dajmo se še enkrat pač vprašati o tem spodletu humanistike, o tej nemožnosti, da bi pač načil nek smisel. Sveda to razočaranje ne? je pač razočaranje zaradi nekih napačnih pričakovanj, pravzaprav. Ne? je neko razočaranje zato, ker smo predpostavljali, da obstaja nek tak smisel, ki ga bomo pač lahko našli. Zdaj pa, če pa takega fiksnega smisla ni, ne, se pa seveda stvari zastavijo drugače. Ne. Lahko se zastavijo pač na ta način, da ugotovimo Ko se pač srečamo za to, neko brez temeljnost, smo rekli, za tem ničem, recimo, z nekim nihilizmom, ne? se pravi z nekim breznom bivanjem. Brezno, pivanje, ne? brezno ne? je v recimo abgrund, se pravi abgrund, ki hkrati namiguje tudi na to, da smo kaj brez nekega grunta, se ne? brez nekega temelja, ne? neka brez temelj, ne? seveda neka reakcija naša na to je lahko pač nek eskapizem, ne neka tesmoga, eskapizem kot neko ubežništvo. Ne? ki se kaže tudi recimo v tem reakcion, reakcionarnosti, ne. Se pravi gremo stran od tega tesnobne tesnobnega občutja, ne? te tesnobne misle, da ni smisla in se ga nekako zmislimo ali pa se nekako zaslepimo na za potrošniško, ne? Se pravi nek eskapizem. Na drugi skrani, pa seveda obstaja še neka druga možnost, ne, ki je na nek način posvedovana ravno z Nietzschejem in pa recimo z Johnom Deweyem, ameriškim pragmatističnim filozofom, Etapa je ta, ne, da to breznost, se pravi, to odsotnost nekega fiksnega smisa sprememo kot kaj, kot nek izziv, ne, kot neko polje pač naše prav pravzaprav. Ne nekih naših ustvarjalnih možnosti. Seveda, če pa naredimo to, nas pa to pač nabeljuje na neke neskončne možnosti. Seveda, do kakšnev smislu? Ja, v tem smislu, da potem, ko je pač Bog vrtel, človek na sebe vzame pač to odgovornost smisla potem, ko človek postane brez smisla, ne, si ga mora zdaj človek kaj? Sproti ustvarjati, In to je zdaj vkrati, seveda, kaj upravičenost, ne, in odgovornost. Seveda, zdaj smo postavljeni pred neko dejavnost, ne. Ne samo neko reflektiranje situacije, ne, ampak to dejavnost, da ta smisel pač, kaj, sproti, kot humanisti, ustvarjamo, ne. In seveda, s tem se podrezuje neka ustvarjalnost. nek izziv nekem ustvarjalnih, ne seveda ne nenaključno se je tukaj filozofija povezala seveda z umetnost. In, in je podarjala tako ustvarjalni vidik. Ne? In je podarjala, pazite, pri John'u Dewey celo ustvarjalni vidik znanosti, ker je tudi znanost je na nek način, je rekli, snovanje. Se pravi, je manje nekih idej, ne? ki tudi ne ležijo kar nekje, ampak s zmerom kot neka perspektiva sveta. Ne? Se pravi, tudi to znaseno pojmovanje v sebi ta umetniški moment, ne, recimo lepota matematičnega rešiteva in tako. Se pravi, to je zdaj ta trenutek, ne, ta bistven trenutek. Ne. Ko smo soočeni za tem brezno, s to pač brez temeljnosti človeškega bivanja, ne, predtem ne pobegnemo v stran, ne, ampak pač zameno ta križ, bi rekli, nasa. Ne. Potem, tu so še te recimo, ne, Potem pač, ko je Kristus križan, ni tak, da bi umrl nek Boga v pismo noša, ne? nek apostol, nek poslanec. Ne? Ampak kaj, ne? Kristus je Bog, umre Bog, ne? se pravi, ostane brez Boga. To je smrt Boga. In potem ne? je seveda na človeku ta naloga, da začne ostvarjati smisel. Ne? In recimo v Jamesove filožofiji William James, to je še en pragmatistični mislec, on govoril o nečem takem, kot o končnem Bogu. Ne? Se pravi o nekem končnem Bogu, ne? Bogu, ki pač bi rad ustvaril, uresničil neke svoje cilje, ne? ampak zato, ker je sam končen, jih ne more. Ne? Zato je pač na človeku dolžnost, ne? da pač Bogu pomaga ustvarjati neke cilje. Ne? Se pravi, človek je tisti kot neko ustvarjalno bitje, ki zdaj prevzame to nalogo, ki jo je tradicionalno pripisoval Bogu, ne, nasem, ne. S tem seveda se ne dokoplje do nekega brezpogojnega temelja, ne, nekega temelja, ki bo bil kot fundamentom in tam temveč pač do nekega ustvarjanja tega smisla sproti. To je, to je neka osrednja točka. In iz te osrednje točke iz te osrednje točke ne? nekem poslanstvu človeka temelji tudi pa sama beseda humanistika. Ne? Beseda humanistika, ki dejansko izhaja iz, ne, iz, iz latinske besede studia humanitatis. Ne? Se pravi nekih prizadevan za človeškost. Ne? Ta naloga je zdaj za nas. Na nas pa se lahko nekaj, a ne lepa. kot neko za človeškost. Na pot, kot rečeno, ne minšite, se nam napor za človeškost. In iz tega se vedaj zhaja kaj, po eni strani upravičenost ne, humanistike, ki je ravno v tem, ne, da se napreza za ta smisel, ne, da nam pomaga pač loviti nek smisel, da nam pomaga osmišljati življenje, kot po drugi strani tudi kaj, neka njena odgovornost. Ne. Se pravi, zdaj mora več stati ob strani ne, in pričakovati, da se bodo stvari same pošlihtane, pač pač se mora sama začeti nekako boriti za svoje poslanstvo tudi konec konca. In iz tega, recimo, iz neke te kontralne budovite, potem nadalje izhaja pač ta reč, da nek e, znanstven, nek intelektualec, kot humanist, ne, danes, po mojem mnenju, ne, mora nositi to odgovornost, da se pač v družbi, v javnosti, pač napreza za ta smisel krati osmišljuje. Ne. To je ena poanta, ne, se pravi, čakanje ne, nam ne bo prineslo neke rešitve, da bomo nekaj čakali, ne, se okvarjali pač z nekimi svojimi deli, ne, pisali članke, ki bojo šli na police, kot se pač danes dogaja, ne, ali pa jih pisali za točke. Ne. Ampak bomo seveda morali ta smisel aktivno posredovati ljudje. Ne. To je ena točka. Zdaj, Druga stvar, pri tem posredovanju smisla, ne, je pa seveda v tem, da ima, to, da ima humanistika kot taka, ne, povsem pač praktično vlogo v življenju družbe, recimo. Ne. In ta praktična vloga, ne, če hočete, ne, pri tem, ko argumentiramo zdaj upravičenost humanistike, ne, če smo zdaj na, nek na nekem recimo zgodovinsko idejnem nivoju upravičljivi humanistiko, ne? pa se seveda na ta način ne, ne moramo upoštevati danes v družbi, zato ker družba mogoče funkcionira na nek drug način, na praktičen način, kar pomeni ne? da moramo pokazati na neke praktične učinke ukvarjanja s humanistiko, ne. In ti praktični učinki, ukvarjane z humanistiko, ne, so praktični v tej meri, ne, da jih lahko dokažemo statistično. Ne. In sicer z takimi raziskavami da pokažete, da branje literature zmanjšuje nasilnost. To so banalni primeri za klasičnega filozofa. Recimo, ne. Če bi s takim argumentom prišli pred Hegla ali pa ne vem, pred Tomaža Kvinskega, bi vas vredno odslovil. Ne kaj za, za humanistiko, ne, za filozofijo, z nečem tako zvišenji, kot je prima filozofija. Ne. To je nekaj, kar samo iz sebe izžarja smisel. Ne. Samo iz sebe se razdaja z, z, z, je neko razdajanje biti. Ne. Ja ne, ne, danes moramo te stvari pač praktično pokazati. Ne. In praktično jih lahko pokažemo ravno na ta način. Ne. Da pokažemo, da recimo na te banalni ravni, statistično gledano, ne pač ljudje, ki berejo knjige, ne, Te tudi Rorti argument recimo, bodo sposobni večjega sočutja, recimo, Ljudje, ki gledajo takšne pa takšne filme, alternativne filme se bodo bolj zavedali pač nekih okoliščin v družbi in bodo lahko drugače ravnali in bodo lahko družba pač spremenili. In seveda, ne, če imamo neko demokratičen ustroj družbe, ne, je nek ozaveščen državljan seveda nujno potreben za to normalno funkcioniranje demokracije zaradi tega, ker mora biti seznanjen s tem, v čemer se odloča. Če s tem ni seznanjen, potem pademo. Tako je v kaj? Je v neko demagogijo, ne? v neko stanje, ki je lahko seveda še slabše od absolutistične razsvetljene monarhije, če hočete. Se pravi, ta vloga humanistike ne? je pač ne, ne sam, da je, se pravi, nikakor ni privesek, okrasek družbi, ne? ampak je nujno potrebna za funkcioniranje družbe, ne? če je ta družba, recimo, demokratična. In te ideje najdete že recimo pri pragmatistih, pri Johnu Dewey, recimo, kot sem prej rekel, pri Richardu Rortiju. Rorti pravi, da če bi njemu dali na voljo, ne? da knjid, recimo dve knjižnici ali pa dva oddelka v eni knjižnici. Ne? Se pravi, je književnost, ne? drugi je pa recimo filozofija, v tem pomenu metafiziji pa dokazi za bože bivanje. In bi se moral odločiti, ne? pa zdaj je požar, ne? recimo je požar, kaj bomo zdaj naredili, kateri del bomo rešili. Filozofske knjige naj zgorijo, bi rekel. Ne. Za njega bi bilo pomembnejše, da rešimo recimo literatura, ne. Se pravi, to metafiziko lahko damo proč. Pomembnejše je pač to, ne, da, goj, da gojimo neko sočutje, bi rekel Rorti. Pomembnejše je pač to, da se zavedamo tega ustvarjalne dejavnosti smisla. ne se pravi, ne tega utemeljevanja. Ne. Nekega utemeljevanja pač pa tega ne, ustvarjanja smisla. Seveda se to na nek način, če naj bo zdaj to kritika tudi nekega akademskega ali pa intelektualnega stanja v Sloveniji, recimo, ali pa v Evropi, ali pa v, pač, v globalnem svetu, navezuje seveda tudi na vlogo intelektualcev. Ne. Pač prepogosto se, po mojem mnenju, jemljajo kot samo zadostni. Ne. ne naredijo tega koraka naprej, da bi pač govoriti ljudem, dobesedno. Kot je to počel, recimo, Sokrat, ne? pa čeprav je tvegal, da ga bodo potem usmrtili, kar so dajan sloga. Ta, ta moment nekako manjka, ne? ta občutek samozadostnosti. Ne? In po drugi strani, ne? zdaj pa še vedo, če hočete še en banalen primer, seveda, vsi, tako kot jaz, mi, humanisti, smo plačani, seveda, od države. Ne? To pomeni, da smo državni uslužbenci. In že na tem banalnem nivoju smo seveda dolžni nekaj narediti za um, družba, seveda povedat take stvari, kot so te. Druga plat te zgodbe, te zadnje zgodbe, neke odgovornosti, neke aktivnosti humanistike, je pa zdaj v tem. Pazite, ne. Zdaj pa ne samo, ne, da pač moramo mi, filozofi, nekako pogaltniti ta grenki sok, grenki napoj, ne, da nismo neka prima filozofija, ne, da ni naša fakulteta v kampusov na središču z zvonikom, ostale pa so pač okrog nas, ne, ampak da smo pač enakovredni ne, z vsemi ostalimi. Po mojem mnenju je pač filozofija enakovredna vsem drugim človekovim prizadevanjem za spoznanje vsem ostalim znanostim, vsem umetnostim. Ne, se pravi, po eni strani ne samo, da se moramo pač zdaj s tem sprijazniti, ne, ampak moramo pa pač dopovedati, ne, da je pa naše mesto tukaj upravičeno, ne, da pa nismo pa manj vredni, ne, da pa ne rabijo zdaj iz naše fakultete narediti muzeja, ne, nas pa postaviti pač nekam stran, ne. kot so enkrat že hoteli, mislim, da odelek za filozofijo premakniti iz filozofske fakultete, mislim, Ni, ni, ni to absurdno, če se ne motim, zdaj ne vem, ampak nekje sem slišal, da so to mendo skušali narediti. Ne. Se pravi, ne, po drugi strani pazite, bomo pa humanisti pač prišli z neko zahtevo. Ne. To je pa zdaj druga plat naše odgovornosti. Ne. To pa je zahteva potem, ne, da se nam pač pusti do besede tam, ne, kjer, je, kjer pač imamo evidentno največ znanja od vseh strokonjakov. In, recimo, zdaj, če pogledamo zopet neko konkretno stanje, ne? tu jaz spravim, recimo, če imamo takšne predmete, kot so etika in družba v šolah, recimo, ne? po mojem mnenju, pazite, ni prav, da te predmete kar likajo, recimo, neki geografi, čeprav odlični geografi ali pa, recimo, biologi, čeprav odlični biologi. In potem govorijo o etiki in družbi, ne? To je pač tipično v domeni filozofije, recimo humanistike. In jasno je, da bodo humanisti v tem imeli pač več zapovedati kot biologijo ali pa geografijo. Ker po drugi strani, ne, če pa zdaj razmišljamo dalje analogno, je pa ta primer, pazite, ne, nihče pa ne bo pustil filozofu, da bo učil kaj, da bo pri geografiji počeval kozmologijo, recimo, ne, se pravi pojmovanje antičnih modrecev sestave sveta, ki je eminentno pač geografski predmet, pazite, kako zgleda svet, ne, kak lahko pišemo svet je geografski predmet. Ne? Seveda ne, ne. Tu ne bomo pustili filozofa zraven. Pazite, niti pri biologiji ne bomo dopustili filozofu, da bo počeval kaj? Socialni darvinizem. Ker je to nekaj, kar ne spada, seveda, v biologijo. Ok, seveda, ne? filozof ne bo tega učil. Ne? ne bo poučeval biologije, ne bo učil geografije. Bo pa učil etiko in družbo znanja. Recimo. Ta predmet bo pa učil filozof, zato, ker je za njega najbolj usposoben. In recimo podobna situacija se tudi najde v, na področju recimo različnih komisij ali pa različnih sestankov, ne, kjer se odločajo o pomembnih vprašanj. Nikjer ne najdemo filozofov, seveda, ali pa redko kjem. Deloma je to krivda filozofov samih, ker kot rečeno so pač ostali na teh, na teh iluzornih mestih z više neznanosti in se sami niso podali v diskusijo. Ne. Deloma pa je to gotov okriv, da tistih, ki pač te komisije sestavljajo v kakorkoli. Zaradi tega, ker če imamo recimo kakršnokoli etično komisijo, ne, ki razpravlja recimo o vprašanjih, ne vem, kloniranja, ne, je jasno, da bomo zdraven, ne vem, dveh zdravnikov, dveh pravnikov, mogoče dveh ekonomistov, meli pa kaj, je ja, vsaj dva filozofa, ne pa še dva zdravnika ali pa dva e, ekonomista. Seveda, ne, Tiste, kjer se okvarjajo z etiko, tisti imajo mesto tam. Ne. To je pač po mojem pa nekaj, kar mora danes postati zahteva humanistike. Ne. Se pravi, sprejeti to, da pač ni neke, neke vednosti samo po sebi, ne, da smo soočeni s tem brez ne da filozofija ni to, kar je pač rada v preteklosti vla, to je neka prima filozofija. Ne. Pač pa je njeno mesto je na vredno ostalim znanostim. Ni pa, pazite, slabše, ne? ali pa manj vredno od znanosti. Ne? Nasprotno, vredno, je. Ne? To je zdaj nek zaključek recimo te predstavitve, ki pa bom zdaj pospremljena z neko prezentacijo, kjer bom pač poskušal še nekaj teh idej čisto grafično recimo ponazoriti. Ne? Je pa možno to od tukaj uh, gnat naprej ali en, enter. Aha. Se pravi, da je odgovornost humanistike, ne? Poglejmo neko. Zgodovinska situacija je pač ta nekaj. Ja, je ta fizika nekaj o sredi. Ne? se korenine, ne? Iz teh korenin raste pač neko dedlo, ki je fizika, ne? Oziroma bazite, če da to prima filozofija, je bila fizika taj, filozofija naturalis. Se pravi znanosti so se premovale kot filozofija. Mimo gledet, to je najdi bi bla Dekartova. In Dekartova podoba znanja, ne? In iz te pač neke uh, filozofije naturalis potem zgoraj odveje se širijo vse ostale znanosti. Centralno mesto seveda pa pripada metafiziki. Ja, leta 1856, kako pa čez videa ta darbena The Origin of Species, ne, se seveda stali spremenijo. Ne? Tukaj sicer nimamo drevesa spoznanja, Imamo pa nekih človeških vrst in kaj vidimo, ne? človek ni nič posebnega, ne? ni ga v bok, ne? ampak je pač po nekih bolj, manj zabitih procesih naravne selekcije se pojavil na pogrednosti in drugim vrstam. Čeprav tukaj je, pač na vrhu, lahko bi to mogoče obrnili na glavu. Se pravi, je stvari, da je metafizika, ne, nek začetko, na začetku se začnejo spreminjati. Dokler ne pridemo do te situacije, ne? se pravi, zdaj pa postane v centru kaj fizika, ne, electrical and computer engineering, upazite, humanities, to pa še sam vejca ne? Se pravi, ta družbena percepcija, ne, kaj je zdaj z, z humanistiko, vejte, education, ne, Vici, history, ne, skoraj ni več zgore, ne, če je bila prej tukaj nekje na tej sličici, ne, Če bi, če bi to vse bilo tukaj, zdaj je zdaj kje? skoraj je že zgino čisti slika. Ne. Se mi slavi se spremenijo. Seveda, tako kot je neopravičena ta slika, ne, podobno je pač po mojem pripričanju neopravičena tudi ta slika, ki predpostavlja ravno kaj je, je toliko pozitivistično gledanje. Ne. Gremo naprej. To, kar je tukaj, je načrt campusa Trinity College. Ne. To sem zbral za to, da prikažemo, kaj je povezanost Boga ne, z znanostjo. Se pravi, znanost nekako se izmerom priključa k temu ciljnemu, centralnemu smislu in to se je celo na arhitekturi kazalo. Ne. Se pravi, velike šole v preteklosti so zrasle za vedno svetišče. Se pravi, vedno neko eminentno pozicijo ne. in teološka fakulteta je gotovo bila v bližini. Prva. Tudi filozomska fakulteta seveda. Pogosto je to ena inista ustanova. E, brami, tu imamo zdaj neko idejo povezanosti, ne, tradicionalne ne, znanosti s tem smislem, s tem Bogom. To je zdaj slika tega, kar smo prej videli kot načrk. To je pa le. Okay. To je pa le, ne. ne? Uh, kapela To je pa neka fontana, je vrhu. Isto tudi recimo Christ Church Oxford. Ne? Se pravi, najprej katedrala, ki se je potem priključila, pač šola. Ne? Se pravi, to centralno mesto. Lepo, Še enkrat Christ Church. In se seveda tik na vrhu, ne? pač najvišša od je kaj? Križ. Ne? Se pravi, neko, neko znamenje. Boga recimo, zdaj simbolni. Ista stvar tudi v islamskem svetu, to je medresa v visokem v Bosniji procedovini, ki je, pazite, ena iz najzgodnejših univerz v Evropi. Danes sicer zgeda tako, ampak vidimo ne? isto. Pač mošeja, ne? pol mesec zraven rečnike izobraževalne ustanove. To je Alaskar mislim, da je z Egipto najstarejša še delujoča univerza z nekim ne potopom nedodrževanja. Zdaj ne, če ne, ampak še delujoča univerza. In seveda, prej križ pa pol mesec. Ne? Zdaj, pazite, bo gremo naprej. Moskosta državna univerza in na vrhu je kaj, ne? ne križ, ne pol mesec, ampak zveza. To je, in pazite, ta stavba, je bila do leta 1988 najvišja v Evropi. In seveda, če je prej živel, pa če recimo Bog, v teh stavbah se zdaj sem naselijo, birokrati. Če gremo še naprej, Senate House, University of London, podobno kot ta prejšnja stavba, samo da tam, smise umanka. ne mihinizem, še sem špica, ali pa celoradijski oddajnik. In pač stane danes, ne, stok ne potrebujemo več. Ne potrebujemo več posebev izgravi za to. Ne? Seveda, online degree bomo pridobili, ker učimo se kar doma. Se pravi, neka sekularizacija vednosti. To je to, kar hočem povedati. Če sami spremljate te stvari, verjetno začutite. Tudi pač to neko izpraznjenje, ki gre zaradi nek temo ne? po, po eni strani. Ne? Se pravi, neko zvišeno mesto ne postaja vedno bolj, vedno bolj profano. Ne? Po eni strani boste tu našli od risank, do vsega možnega, pa tudi kar diplomo boste lahko recimo prek pa dobili. Se pravi, včasih, ne? eliminacija rokopisa, Je počevanje zvedajmo tako, da bi ta stav ne, je bil nekje tu, občinstvo pa nekje na tleh. Ne? In, bazite, ne med učitelji je bil kaj? Kristus. Se pravi, neko, vidite, ne, Bog se je priključil v e, vednosti. To piše ex kolegijo Olimucenzus, societatis iz Se pravi, iz kolegija Olimuške Jezusove družbe. Ne? Se pravi, Bog In pa dan, recimo, ne? Lahko dobite uh, diplomo kar prek iz nastavnjača, ne? In pazite še mogoče to, ne? Pogledajte zdaj izraz teh, ne? Pogledajte izraz teh, in zdaj zdaj izraz tega detleta, Enostavno do diplome. Zdaj, še en tak zaključek, recimo čisto filozofski, ne? če je v preteklosti pač bila filozofija neka refleksija, ne? kar ponazali, a ponazali seveda kaj nek minervin kip in njena sova, ne? Pravi, ki jo je Hegel uporabil za to predspodobo. Se pravi, takrat, ne, ko se po stvari zgodijo, ne? pade mrak ne? in šele takrat poleti na sova, ne? kar pomeni, ne, da je vsa refleksija že prepozna za to, kar se je zgodilo. Ne? Filozofija nima ni uporabne vrednosti, ne? Pač kot refleksija ne je vedno post po-fešti pridem, vse se že zgodi naprej. No in tem minervini sobi, ki pač jaz zaposlujam, niče je tega orna, niče jo zaradiustra. Dobro, to je iz Persijske umetnosti, ampak tudi zaradiustra in seveda vzeti iz iranskega okolja, z ne glede na to, ali Se pravi, to je pa nek, tu se sab še na tem svaidu, je pa seveda nek opazite, in pavdne, primičejo izmerom pavdne, ne tam mrak. In kaj, gledajte, ta orejo ne, se pa zdaj nekaj kot tista sova, ki se v mraku, ko je že vse njima, pač bežnost spreleti nad svetom in pač mogoče kaj za nazaj, ampak ta oreo se pač kaj pogumno podaja ta upgrund. Ne brezno bivanja in ta bo zaokrožil skrili nad tem breznom ne, in bo z tega črpal pač neko veselje, neko radost. Ne. Ali neka se izrefleksije do kaj? Do dejanja. Ne. Se pravi nek polarik na dejanju, na ustvarjalnosti tega smisla. Ne, ne bomo nekaj samo reflektirali. Ne. ne ta tradicionalna vloga vednosti, ne, da reflektira nekaj, kar je že tam. Ampak ta ne nasproti sproti pač ustvarja ta smisel, ne. In, ne, seveda, še podobno kot premenj in iluminaciji, izvišena bloga predavatelja ne, proti tem učečim se ne, do pač neke enakopravnosti, ne, kjer ni pač nobel in In to je pač ta moja ideja humanistike. Ne. Seveda, da se stopi pač iz tega svojega podesta, iz te svoje katedre ne, in se pač na ta način vključi v neko debato. Seveda pa ne, da je nekdo tam zadaj, spod, spod, tisto in nekaj, dostopa do, do ljudima. In seveda na ta način, da ne bo pač naša predstavitev danes gledala tak, bomo pa zdaj še kačno vprašanje, ne? pa skupaj predelotirali te stvari. Hvala. za to zelo inspirativno predavanje. Jaz mislim, da se vam je gotovo ponudilo kakšno vprašanje in vas vas zdaj vabim, da se pač kar vprašate goste, kaj vas pač mogoče krezov. <tiple> Jaz sem razmišljal o tem, ko je zapravo uh, o pročitki filozofov uh, in uh, Recimo, v nekaterih filozofih tehnosti, ki so nekako kar problematično, ali sem mišljal, da aktivno, recimo moderno, Uh, uh, recimo, pa tudi nič, na katerega se navezuje poznajše razmišljanje, ne? Uh, so bili samotarji. Uh -huh. Kaj torej zagotavlja, ne, uh, da bo filozof se dejansko vključil v družbeno Vidimo tudi uh, ta pozicija na razvišenosti uh -huh. prejšnjega učitelja in sedanjega učitelja, ki ni nič bolj vse kot čajnice nad vsemi ostalimi skupaj. Uh, v bistvu prejšnja, starejša pozicija je njemu doprelevala čast. Uh, čast je bilo nekaj, za kaj je bilo vredno se te slobati potružbi. Uh -huh. uh, Al pa mogoče za bolj uh, metafizičnim vsem in biti bli, bli bliže Bogu. Uh, danes tega ni. Ne. Uh -huh. uh, in je toliko bolj vprašljivo, bo, zakaj bi se zapotrezov vse tako ključil potružbo. Ne. Se pravi, če je že bilo v prejšnjih v ljudinskih časih, to ne samo bomo, naj je danes trojbovolj. Zdaj, ne, če se nevam formulirali vprašanje, ne, jaz tega... Vprašanje... Ja, meni se zdi relevanten komentar, na njega pa recimo, koliko sem razumel vprašanje, bi odgovoril na ta način. Da ta pozicija avtoritete, recimo, lično, eno knjigo sem ravno pred kratkim brav, da digim tega zgodovina, ki je filozof, Modern Crisis of authority and knowledge. Ne. Se pravi, ta pozicija avtoriteta je vprašljiva. Ampak, ne, po mojem mnenju, ne, si moramo avtoriteto ustvariti na tak način, ne, kot si pač ustvarjajo druge vede, ne, s tem pač, da nekaj prispevamo ne, k družbi. Zame, zopet iz tega nekega praktičnega vdesovanja. Ravno to se mi pa zdi problematično, ne, da bi si jo zagotavljali nad, s takimi argumenti, z neko bližino Boga. Ne? Se pravi, po mojem mnenju ne, je treba poskusiti, pa najbrž se da, si zagotoviti neko avtoriteto neodvisno od takih metafizičnih predpostavk. In recimo, zdaj, če še to navežem na neko Rortijansko filozofijo religije, ne? kjer Rortij pojem religije, recimo, zamenja z nekim pojemom Romanus, ne? se pravi, z nekim pojmom romance. Ne? Seveda, zdaj, ko ni nekega Boga, ne? kaj lahko zdaj rečemo o religiji, ne, in pravi v ne, ja zdaj pač lahko te stvari, recimo, nekako sublimiramo, ne, in nam kot neko religiozno vdejstovanje postane ukvarjanje z literaturo, lahko nam postane, recimo, religiozno delovanje, pač, ne vem, neko welfare, recimo, nekdo, ki grejenja aktivisti in dela kaj za ljudi, ne vem, to religiozno občutje se lahko sekularizira na ta način, In Rorti pravi dobro, ne? sicer lahko se sekularizira tudi na nek fanatičen način, ne? tudi na nek kriminalec lahko smatra svoje delovanje potem kot religiozna. Ne? Ampak vseeno, bistvena poanta je zdaj ta, ne? da se ta neka autoriteta, ne? ta neka, nek smisel, ravno ta smisel, ne? ki ga je prej imel človek, predavatec zaradi bližine Boga, zdaj pač hočeš, nočeš, mora ustvarjati na teh tleh, na katerih smo, ne. Jaz sem vprašanje, ki so začetek se navizujem, ne. Pa jaz sam še eno možnost, če vem ki drugi. Kaj če rečemo, da filozofija, humanistica je filozofija in dad ne ponujala odgova, dobro vprašanje, ne. Niko ni do močnega odgova, ali je postala Prvo možnost je, da filozofija je samo iskanje, samo iskanje je lahko To pa še še drugo vprašanje, po humanistika, kot s nami dala odgovor, ne. Apsolutno dobro ne more dati, bo ki je mrtv, Vsak, ali pa da samo na domestki nekaj ne? nekaj, ali so ti ta domestki dovolj dobri. Umetnost, aktivizem, ali, ali je to dovolj dobro zadostilo te praznini, ki se pojavamo? Mm -hmm. Ja, kar se tiče prvega vprašanja, ko si je rekel ta vmestna možnost, ne? neka prednost vprašanja, ki jo recimo Gadamer tematizira, ne? jaz bi rekel, da se to ravno umešča v tretji sklop, ne? V tem snovanju, ker ravno to, ne, vprašanje kot neko snovanje. Tako da jaz bi mogoče to pokril za tretjim slobom. Se pravi s to ustvarjalnostjo. Druga stvar ne, pa seveda, ne, to je vprašanje, zdaj, a nas to zadovodi? Ne. To je vprašanje, kaj si postavljamo kot cilj. Ne. Zdaj, kakor da, to je nekakor da znanost, recimo ta fundamentalizem. Ne. Se vidi, na nek način težko, da bi bil odgovor. Ne. Ja, zdaj je pač to, kot pravi ničene sprejeti moramo to stanje. Ne? Na nas je pač, da si da preživimo, da si pač ustvarimo ta smisel. Ne? Zdaj, če nas to ne zadovolji ali ne, truditi se moramo, da, da nas zadovolji. To bi jaz rekel. No. Kaj še, še Se pravi, ti praviš, da je bolj, bolj za svoj smisel, pravzapravno. Prosim? Ti si zagovarjaš, kako bolj bolj za svoj smisel, ne? Ja, na nek način, ja. Tukaj, ja. Zdaj tukaj je mogoče sva dobro in zelo na trgu, kot stari koncepcije, imamo dobro in hmm. zelo naš, ta dualizm je pravzaprav višla nekak na trgu. Se pravi, če je nego recimo criminalec ne, in zagovarja pa s svoj smisel o nekaj dobijanju števil, ne vem, da dopolniji številko, kot je številka boljena šahonica, potem pač recimo se skupaj z ljubim obstrola na trg. Z drugimi smisli, ne? z nekem drugim, mm. drugim, drugim smislu, ki so smislu narave, recimo, ne? in podobno. Razumem, mm. ja, zdaj bi na to vprašanje popolne, recimo, da bi rekli, da je to neko vprašanje popolne relativnosti smisla po tem takem, ne? anything goes, po tem takem bi lahko rekli. Jaz mislim, da je to vseeno pač ena druga pavanta zdaj mogoče in to je ta, da si pa mi nikdar ne moramo, paradoksno kljub temu, da smisel ni zagotovljen z nekim absolutnim temeljem, si ga pa ne moramo zmisliti. Ne, ne moramo si zmisliti, ne moramo zdaj, kar reče, ja, umor je kulj. Poskusite to narediti, ja, umor je da pa si nekaj ne misliti, ne gre. Zakaj, recimo, po mojem mnenju, zato, ker je smisel vseeno družbeno posredovan, na nek način ne nezavedno, ne zavedno, z nekaj abrichtung, kot bi rekel Wittgenstein, ne, z neko vzgojo posredujemo ta smisel. Ne. Se pravi, kljub temu, ne, da je smisel nekaj relativnega v tem absolutnem smislu, pa nikakor ni relativn v tem poljubnem smislu, da bi, si ga lahko, da bi lahko recimo moralno dejan, kar zbirali, ne, da bi lahko sami določali. Pač pa je družbeno posredovan. In pazite, zdaj tu pa je ravno še dodatna poanta te odgovornosti humanistike. Ne. Prek tega lahko pač humanistika na nek način dolgoročno s tem, kot je nek pogovor, spliva ne, na ta razmerja v družbi, ki hkrati ustvarjajo ta smisel. Ne. Ampak ta lok ni intelektualen, ne gre preko zavesti. Ne. Nekje se v delovanju skratka ga prekine, neko delovanje, mu rekel. Dobro, upam, da je. še prej, dodal na osnovnem šoli, ni samo etika in društvo, ali tudi filozofija za otroke, uh, in da je stvar morda še boljša, tudi filozofija za otroke, da to čim lahko vode. Ja. No. Uh, Togače pa ugovor je, pa uh, tam, da se mi zdi tako kot humanisti, kot postavljujš, da ima tako neko instrumentalna prednost. Ja. Yeah. Samo, uh, to pa mene ne zadovoljijo, da je neka tretja možnost, ne zato kaj, da biti sama po sebi, oziroma, da bi to in na, celo, na mm, Jaz mislim, da se to na nek način povezuje s tem, kar si ti rekel, oziroma, ne vem zdaj, kdo je rekel ta smisel. Ja, jaz se pač na nek način kot pragmatizm bi rekel, odpovedujem te intrinzične vrednosti humanistike. Zaradi tega pač zame humanistika, recimo, ni nima posebne pozicije, tudi ne, ne. Mislim, da, da ta smisel humanistike ne more biti posebn, drugačen od drugih vjeti, ne. Hočem pa hkrati povedati... Hvala, ja. recimo se, um, vlastne biš, kaj vem, ravno temu uh, ne si mislil, zato kaj je pač humanistika samo še ena držno, da Ne, vse to ravno sem skušal povedati, ne smislil se pa izognem na ta način, ne, da pravim, da je vse eno smisel vznika iz nekega družbenega delovanja, ki pa ni kognitivno, ni racionalno. Ne. Smisel pač zhaja na ta način družbi. Ne, ne. ne moremo si ga so zelo različne. Ne? Ja, so lahko različne. Ja. Ni pa tega, bi rekel... Uh... se je zrekujet, vlost, Prosim. Čem se to razlikuje, Jaz mislim, da ne moramo v teh stvarih razpravljati neodvisno od tega temelja, v katerem že smo. To pa je naš družbeni temelj. Ne? Se mi zdi, da če bi hotel na absolutni način recimo odgovoriti na to vprašanje, ne, bi se ravno že moral postaviti izven nekih svojih predpostavk. Tega pa ravno ne morem narediti. da bi lahko razsodil o več vrednosti ali so, o manj vrednosti. Če jaz bilo, da na trg, pa mora konkurirati na trg in se moramo krati s tem, kakaj bomo da bi se uparjali s tem, kaj, kaj je rosnično podmemnega filozofija in komunistika, potem se mora filozof 50% varjati s tem, kaj je dobro 50%, pa s tem, kako bo to predavljeno. Jaz bi rekel, da mora preoblikovati trg. Trg se mora prej preoblikovati prej preoblikovati, prej danes, v se ja. vrošanje poslednosti, ker jaz v bistvenih vrošanskih trening Mislim, vse vidim, da se proste kvarjam, s tem je ravno to vprašanje populizma, oziroma, kje eh, je tu verjetno ni, takih prihvostih, kot bolj se ja, ja, se ta da, da, ja. je preživela tista, kira je uspela na trgu, tudi tako vsakaj to dalje, ne, vsakrat je na trgu in da da so tukaj, ne. In je na trgu. ne na trgu, da ne bi Mislim, to je eno delozično načelo, praktično, se pravi samo, Mislim, da gre, nekaj, nemaš neželjega. Mi se je vednost izvednost močilo. Tema je podrejeno, podrejeno, praktično vse, kar se danes dogaja, zveš. Samo je komentarno, da se podarajo. To gdje smo v situaciji, ne? evolucije, ne? To je, to, nekdo ti nekaj izbira, kaj je dobro, ne? Tresko, zgodovino izgodovino, seni filozofi, te prvi pač postali tržno plako, eni so pa ne? Je, mm. pa tudi to je, da misleci, ki pa so oblikovali pač določene zadeve, če grejo na trg, ne, so enot, enako podvrženi temu, uspešnosti in mm. pa ne uspešnosti. Mm. Ampak to ne more biti merilo dobrega ali slabega. Ja, Pravno, poki smo rekli, da če smo Mislim, mislišni, da se mora vsak vrt naprej, kaj bo ljudje govorili svojim otrokom, kaj se je odločilo, da so... se jim vseeno. Nekaj je ja, nekaj nekaj nekaj, je nekaj je golej, nekaj, sporek, da grejo naprej. List, jaz sem se vsem strinjal z tem, da je to v bistvu filozof, ki naj bi mora naslov družbo soditi. Zaradi tega, ker drugače če tega ni, to družba, na neki način izpitujevala. En sistem, recimo, v družbi izključuje nekatere filozofe, ki se pač ne In v bistvu postalo kot reko, da je družba izkušala vse, kdo je rekel: da ta trg kot tak. Se mi že zdi, da smo ga predpostavili kot Slabega, da pazite, ne? Zdaj, to je Zdaj smo ga ni, ne? Dajmo spremeniti trk, ne? Recimo to lahko. Tako, se trp, ne, to, ne. ne? Kako bi smo gledali trk, ne? Tukaj, vsi, v misli stvar, v trgu? Kako smo ga Če je forma In ne mora zaez filozofija za formo, kvarja, mogla bi vsebino, kvarja. No, in vsebino se pa ne prodaja, Zdaj se reklama, marketing, ne vem veliki plakati, o yeah. arvi živo, bar ne sredi, to se prodaja. Filozofija, humanistika pa ne tono tega, ampak tono je neko vsebino, mogla bi jo. Zdaj, zakaj je to tako, ne? E, jaz mislim, da bi do tega pekrala ne mogli zgoditi, zgoditi zgoditi tega, ker je velike mložice, kaj šteško, oziroma, hm, z post naravni mložic, mložica je vedno ne bomneša, še to sami zgodi nekaj Uh, zdaj, bi rekel, jaz vidim en drugi scenarij, ne? temu se da da izogniti. Če uh, bi rekel, vsebina, ta smisel, rapa na prvo trivijalno, če to bi kdo uh, rekel, se počne uh, nekaj Rešitev iz tega vidim uh, za enkrat, ki mu uh, je blizu, marksizem ali kaj podobnega, dokaj ne, oborna, ne? Uh, recimo v nekem elitizmu, ponovnem elitizmu filozofije, ne? kjer bi pač si novi, recimo, mogočni kapitalistov med sabo uh, brez problema zelo kvaliteto trgovali za smisli, ne? za svojimi smisli. Ne? Uh, se pravi, menjava vrednosti, ne? menjava smisla od tistih na miših vrednosti. Kako namo korosti trk, pa še elite skupaj. Sem bi tudi plačevali z idejami potem. Korosti trk elite, kaj ne vem, zve sva mi Ja, zdaj, če si predstavljaš, da ima vsak vznik neke multinacionalke, enega sino, ne. ti si novin, in potem oziroma ti ljudje za vlastni trud, pomoč se pogovarjajo med seboj, ne v boj zbori, ne, in tako Mislim, da na drugi strani pa imaš pravzaprav množico, ki pač se zadovoljuje. Oziroma, se ni <laughs> uh, ne more zadovoljnevali za filozofijo. Očestino, zelo. Mislim, da maša reka, mislim, tudi ja Jaz mislim, to ni taki problem. Jesu, to so, bi rekel, tudi vse so, so družine, ki ne. ne vem, en svi se z ekonomijo svojega očeta naprej, drugi se z ekonomijo Mislim, to je že način. si brav, zanirali, ne. A jaz se konec koncao, v zgodovini filozofije še re bomo recimo, je bilo recimo... Mislim, da boče, to, če se prav manisti, je, To samo se da nekako se reka, Sokrata pomoja, on, ko je za peto pogovore, ljudem ravno pokazali, da kar je notrenja vrednost tega preučevanja pa iskanja neke resnice, pa vse odprave z modnih stadišnj. In s tem ponudo nekaj, kar je ravno neko bistvo človeka, da poiščemo nekaj, kaj, ki je največ dobro, ali pa tudi, če ne moremo najti, da najdemo vse pripližnjo, dobro podporo, kar si geramo. In s tem je ponudo se nekaj, kar je raznost vseh nas. Bo, si razlita, pa ne, in zato se mi zdi, da, da je zgodbo to da prav, No, sem recimo po drugi strani imaš pa lepo Tellerjevo analizo ravno tega, na kak način vzhaja, začne vzhajati neko pojmovanje individualnosti ali pa neke inherentne vrednosti ravno z Sokratom, ne? in ta individualizem, ne, in potem ga skuša razgraditi s tem, ko pač Po eni strani prikaže ta razvoj, ne, ta neke notranje vrednosti duše, ne, neke globine duše, recimo metafora globine, ki se potem prek avguština zelo močno podari. Ne, to, da duša zre, neka bistva, recimo pri Platonu, ne, da se usmerja po nekem redu kozmosa. Ne. In pač seveda ne, ta etika, ki se k temu pripoji, da poslej ne, seveda človek živi neko notranje življenje, ne, neko življenje resni posvečeno resnici ki jo pa recimo nekim drugim idejam, ki pa zniknejo v drugačnih družbah, same od sebe, ne recimo herojska etika, ne, kjer ne bo zdaj povdarek na tem, da meditiram, recimo, ne, ne mislim niti eno, niti drugo slabšanje, ampak sem v tem smislu, ne, povdarek ne bo zdaj na tem, da meditiram, premišljujem ne, in se racionalno odločim, ampak bo podarek v tem, da zberem energijo, da gre skozi mene Božja sila in da grem recimo nekaj narediti. Ne. To je pa neka druga etika, ki pa ne pozna tega bistva, duha, te globine, duha. Da, zdaj smo še malo v ti se splošni elitistični rešitvi, da ja. je, na, ne govorimo, uh, da V bistvu, uh, naj se postavlja ta en problem, da uh, tako pravi, da je treba trg spremeniti. Uh, zdaj se mi zdi, recimo, da trg spremeni v takem smislu, da ne bi nastavljala ravno ta elitistična družba. Kdozofa, ne? na vrhu, ker danes smo v nekem procesu tega rekel, ali, tvorjenja neke globalne lite. Ne? Če počemo trg radikalno spremiti na ta način, radimo obdobljeno akcijo. Ne? In se pravi več posameznika, ki bojo neki smisel skupaj našli in ga bojo tudi določili. Ne? Mislim, se pravi, bojo postavili trg še neki smisel. Ne? Proto, vem, nekaj bojo dali na horizont. Ne? In se pravi, tukaj Tukaj pa se šlo za neko staro obdikosmislo, smisla, Za neko, staro paradigmo, ne? tukaj vidim problem, ne, da kako bomo prejšljegno na način, da bo filozofija, za nožice, za vsakega posameznika, ko dobiva nožice, ne? Kako bomo to drugo paradigmo, ne, Uh, ravno z tvojimi, rekel, z tvojimi predlogi, uh, pred, pred, pred tem trendom, ne? pred trendom rekel, uh, narašajočega etizma. To se mi zdi problematično. Ne? Z drugimi besedami, da to postane ja. stvar, ne? mislim, da če se v preprostem ljudskem jeziku reče, treba je še ena revolucija, uh -huh. mislim da ta revolucija zahtevala še eno greko uh, metafizika starega tipa. Ne? Uh -huh. Ja, jaz mislim, da ne, da ne bi šlo za neko revolucijo ali karkoli takega, ne. Zdaj, mislim, prednost dejanja, pri tem, kar sem ponavljen, ni prednost tega, gremo ven, pa zdaj, a, ne, nekoga pretresemo, ne. ampak pač prednost, mislim, pomeni samo to, ne, da se pač nek smotr, ne, nek smisel, ne, zvratno pač iz neke, iz neke aktivnosti poraja, ne, kar je recimo Wittgensteinova planta. Ne. To pomeni, ne, da Če bomo pač nekaj doma kaj ne in to ne bo imelo nekega vpliva, recimo na družbo, ne, bomo s tem na nek način se bomo izolirali, te svoje ideje, ne. kar pa je lahko škoda, ker če jih sprostimo med ljudmi, ne sporo, sprožimo nek pogovor, ne, na ta način pač lahko spremenimo kaj? Samo funkcioniranje družbe, recimo, ne. in iz tega lahko potem nastanejo neki novi smisli. Ne. Zdaj, ne, ne vem počno, kaj si mislil za to novo ali pa staro paradigma, ampak a, mislim. to nisem e, bilo, zim, ja. da, te, se, nova paradigma je v bistvu paradigma, kjer ti samo ustvarjajo svoje smisele in si apsolutno pogornil za skrivaš kot svoj enotreni potiček, ne, ni več tistega, da se ti moraš, bi rekel, svoj smisl, svoj smislam približa pri smislu, ne. To je, bila, mislim, da stavlja, kar je Ampak ta objektivnost s tem na ta način ni zgubljena, ne. Vse se ravno pokaže, da je objektivnost nekaj, kar nis tvoje, ne. Mislim, ta, razumeš, tudi ta individualistična pozicija na koncu. pa ja, od smisel, ki velja za več posameznih yeah. zgodnih. Cel, seveda, tisti smisel je vedno nekaj objektivnega, mm. same, da ne vesamega, za in Ampak, ampak uh, mislim, da ta objektivni smisel, ki velja za več posameznih mm. yeah, hočemo yeah. to mluvimo to, pa kaj dalje, ne, pa recimo se na eno in se je rekla, da s tem spremljeni samo za uh, se daš na potovanje. Mislim, da recimo, da je komunistika porabila sredstva, pa se samo njoma, ne, ker to, hočem reči, da to, da kaj se to, da se V kakšnem smislu pragmatistično? Ne slujo Mislim, pri meni, pragmatizem, recimo, ni konsekvencializem. To je za mene bistvena razlika, ne? Pragmat... Prosim? Ja. Na kak način recimo? Recimo, jaz po... Ja, Mislim, za mene, recimo, ne, je pragmatizem, pač neka... Teorija pomena bi rekel, v prvi vrsti, ne? več neka teorija vednosti tudi. Med kot konsekvencializem na ta način, ne? pa pojmujem pač kot uh, to. Ne? Se pravi, čisto racionalno preračunavanje zrokov in posledic. Ne? Se pravi, to, kar kognitivno premislimo, ne? Ne? to je nek konsekvencializem. Ne? Recimo v znanosti naredimo eksperiment. Medtem, ko potem na pragmatističnem stališču tega na ta način ne moramo mrediti. Ravno zato pravim, ker se nam ta kognitivni element zmerom izmika v to delovanje. Ne. Če pravim, da se predvsem predvsem, da se predvsem predvsem. Mhm, ja, ja. Jaz jaz v tem veliki problem, ki se mi zdi, da je v ki se je preprosto ni dalo tako je, da se ne bo. So se tudi, da kaj se v ne že temu, se strinja, se skupaj je to, da stvari, kot je Boh, nima smisla, da, zohaj, da jih ne boš mogel, tako recimo ne boš mogel da zdaj ne in vse a kaj pa posledično mislim, ne mm -hmm. torej, da gledam kot nekakšen nedovoljšen smotr. Tore vse si ga želimo imeti, ampak ne moremo, ne moremo nekako, samo če pa nastavimo smislo življenja, ne, to pa se to da prašamo, če smo ostali že živete, samo svetno. Smisel kot tudi pri pogledu je že pa, ne narediš nič, da nič Uh, in, uh, torej, če bi iščeno ne samega sebe, potem uh, misli, ni problem, tem, da ga ne bi našli, da bi ga mogli iskati, Mislim, Obratno problem uh, ne moremo mi smo izomljati prosto. Kakoli, hmm. Prost želiš, da To je se sreba, da je brezno na poti, katero imamo absolutne smizike, lepo smotro, da je Ampak to je še leta kratko, to pripoznaš, ne? Dokler tega ne pripoznaš, pa ni, ne? Pogod, če bi tu upozoril to predavanje, ki sem ga snažal s vsem vseh, ki pač položil, še ki je bilo na fakulteti in je pač govoril o tem, kakor on je v svet podobnih podobnjega, se pravil znamenal, ko sem jo znajila, da filozofija šele skozi svoje delovanje, posleda v svojo intrinzičnost, nekaj svojo, svojo sporočilnost. se pravi, prijemo tukaj s filozofijo, filozofija v svoji dali nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj samega smisla, zato nekaj stala pointa, je stala smisla, nekaj, nekaj dejansko skozi povčevanja, skozi to, ta proces filozofije, vsak, ki se ukvarja z njim pride do, Uh, nekega smisla do neke... Uh, v smislu iskanja smisla. Mislim, začutiš, da nisem. No, se gleda, jaz pozirom, kjer sem ti ja in pač pokazal samo, na kak način filozof preduje in s tem, da gledi neke argumente in na nekaj način tako vrloče jo odširi, če je to zdaj to način djevovanja malo več razumnosti v Nekako, če bi to kasen se rekel, je iskanja smisla, to, da iščeš, pa veš, da ga z ne boš našla, ali pa da bo zelo težko, ampak samo iskanje različne možnosti, poskožeš in probaš vedno bližje priti. In če čeprav veš, da, da ne boš prišeti za samo ta aktivnost, da ti daje nekaj lan, tako daj mu ni več. To bi bila zdaj že zbrisa na treta točka, pričem je sem ta razlika, da smisel ne bi bil nekje, da bi se mu na ta približava, ampak bi sam to otvorilo, samo smisel, ne? da ne bi bil bivajočno objektivni učin v tradicionalnem smislu. Ja razumem, da lahko je to na trgu, ker na trgu, ko ne deluje, to tako. Razumem, ti lahko, če iščeš nekaj Mislim, Žižek lepo deluje na trgu, ne? Na trgu moraš poplašiti in to dobiš. Tukaj, v bistvu iščeš nekaj, kar ne veš. Mislim, nekaj vroliš, pa ne veš, kaj boš dobil ven. Vsa je tako, da sem vse tam no. ja, delošal. Jaz če prav razumeš, da že ti želiš uh, filozofijo, v skratku, uporabiti na ta način, ki sem ga zdaj poskušal, tako počustili, mm. kako je zlogijo, v To je ena odgovornost spod, pomreku, filozofov, v skratku, humanistov, da delujejo tako in poskušajo skozi ta proces usvariti duše, ki ne bo ja, preferila do taj način. to čin, bi ne? bil, ja. A, zdaj, rezultat. Imamo dalje še eto kakšno vprašanje. To je res razumem, da skozi filozofijo želiš samo sam po sebi začutiš. Uh, Seveda, z uporabo filozofije kot sredstva, če imaš je filozofija, tem gre. Začutiš smisla, ali pa si je zadev. Tako je šlo, da je to zelo pomembno. Dolgo je to vprašanje, kaj ti odgovorim, inteligentno. In na majhnih fakulteteh, kar se je tudi na tem večeru, ko smo pripravili. Ej, pač pač intelektualca zelo pomemiko se pojmuje zelo ne, da davo pravo na pleh pa zelo osko zelo a, površno Nek način, a nikoli njen njihovo mnenje pač bola manj nesre za se doguje samo tako Je, pač da pač a, intelektualec deluje na svojem področju in pač poskuša skozi svoje področje Uh, pač sva uh, mrditi nek družen spremeljamo kakor koli. Ni pa, če bovam, sem svetke ta, da te svojo uh, stroko stopa pred javnost in se izpostavlja v tako drugačen način. Kar razumem, ne, kako razumem, ampak uh, ne vem, če je filozofija, Uh, možno na ta način prebiti hmm. te barijere, ki trenutno imajo no, vstavljajo na poti, skratka, samo tako, da teh 20-30 študentov na leto, ko bo jih pač krefe iz oti oštudirati z takih ne drugačih razlogov, uh, potvržajo temu filozofskemu principu, potem upajo, da oni potem naprej, tako in tako. Mislim, da so še to šelema obzorci z predednosti. Da da v bistvu, ne vem, recimo z imenima to teze, da se je, prav, pravzaprav to, kar se dogaja, ne reče pri, pri, pri, v, v formi filozofiranja, ne, ampak reče v formi družbenosti, ne, a, pa v formi umetnosti, v formi religijoznosti, prav, da pravzaprav so prihada do ene težje stvari, recimo, komi ima priber druge, tako, prav, da, um, je poslala, da je pa ne, a, V pa vsak posame zbitne da poslala, da druge ima nekaj Vsak je v konfliktu z obrug, ne, In pravzaprav tudi je skupaj s nekaj težem, si počeva, če se kretno, to je čas, ne, če se kretno počeva čas ne, in podobno izkušava svoje a, probleme z vid drugim in kd. Prav Razumem pravi, da doseže dos dos dos družba a, svoj smisel v družavnosti. Ne, družavnost pa nasopite krat, ko je vse to na nek način utišnjalo. Ne, ko ko nasopraš dopliko zaradi tega, ker bi samo no, igral glavni player, ampak so vsi playerji napovedni, ko igra postane samo srednjima gen. In takrat ti vse, vse svoje nagone, težnje vtišaš, ne, ne. In to je, je tisto stanje, bistvu, ki je stanje smisla, ne. Uh, Ti takrat živiš smisla, ne. Mislim, to iz imamo vsi, pravzaprav, je celo dan za dnem, ne, lahko, ne, ampak, pravzaprav, še da vsake to počaso, ne, kaj mislim, kaj bukali, ne, Brez tega sem dejavstva odlupan, ne, ne. Če Ta, ta, to tišanje na v nekem smislu, ne, zgodi pravzaprav da se lahko za njega stalo In to je tisto, kar, ne, kar smo boče dogajali v filozofiji in na vseh drugih, ki je rekel ena povrednih polji življenja. Ne vem, v ljubezni, v pometnosti, v arske To je tisto, kar jaz smo boljše razumeli kot ena povrednost tilozofiranja tilo, tilo z ostalimi življenjskimi odvestovanjami. Komitirate? Uh. Dobro, še mogoče prašen? Še, še ne? ne bi se Tomašo skaj pašen. Zahvaljujem za da za diskusijo. Vse da se da se pač odbesili. če mi dovolite čist nakratko, še pač no, s tem uradno zaključujemo. Mala heca, ki se mi so... Kaj, so mediji pač poročili, v tem se mi zelo so tem pač, ne vem, imamo dan, boja proti rako, moja dan proti ajce, kar je polno zgrešenje, če je na da se gremo malo te igrce. V za naslednji teden pač vseva vabim, je kar nekaj predobitev, ima je borokih, za katere prosil, se me porostil, da se vse povzorim, v tem preformah, v pekarni se dogaja nekaj stvari, Uh, tak, da, če malo spremljate, te medije so se dovabljeni za pač naše dejavnosti, bi pa tudi nadlujemo nadaljujemo čez 27. Uh, novembra, vrtimo Kibli The General, uh, blaster kitni ciklus, še vedno traja. Skratka, 28. pomenimo novi filmovski večer na fakulteti, uh, tokrat se bo tema posebne Uh, alternativna energija oziroma kriza, energetska kriza in podobne vprašanja, sploh vprašanja nafte in take stvari, je bolje gospodarska, ekonomska tema, pa kljub vsemu zanimiva. Mislim, da tudi za 28. november, to je sreda ob 7. v na fakulteti, bom poslal preko menih veste v nedeljo, mislim, da je dokončen odgovor. Vse, do pozna, mislim, da lahko izkoristim to priložnost ker smo vsi v krogu, nismo več tisto. Zkratka, če to ima, temu bolj, kaj je bolj natančno, pa moč pozna koga, ki bi to temo poznal boljše, ga seveda vabimo, kot gosta. Ta tak večer, da moč nakratko predstavi, kako svoj pogled. Uh, vsi vemo, pač poznamo ekonomsko situacijo v svetu. Bliža se, bom rekel, ena takšna mini nevihta, ki, ki se je reče kriza. Uh, do svetu bo od meni že znamen je te recesije, zaradi pač mislim, tega strahu uh, in tak dalje. Mi bo pokazali en posebej vjetnosti, je ta film uh, Olpik, uh, nafni vrk, nafni vrk smislu Olpika, meni, če poznate tako vse, so sploh in pomembno, ampak skratka, če se oparjate kaj z te vprašanje, da moče poznate koga, se priporočamo. To sem pač primarno želel, sva se rad pridem pač na slovitne ampak študenti so tak redki obiskovalci teh naših kreditov, da se da skrbo še uh, pač tako splošno javnost povabijo k temu. Uh, zdaj pa se pravi, to bi to nekako bilo, še enkrat lepa hvala in pa sva vabljene na našem spletu.